din Liga 1 sunt în insolvență, iar patru divizionare secunde au dat faliment și s-au retras din campionat. De asemenea, se menționează lipsa sponsorilor și absența spectatorilor de pe stadioane, audiența medie din actualul sezon fiind de 2.700 de spectatori pe meci. Foarte mișto, nu? Domne deci nu vă duceți... Îți dai seama ce imagine avem? Băi, nu vă duceți la aia, că... E nenorocire. E nenorocire mare de tot. De ce nu Că e bine, nu se dau bani, e distracție. Măcar te distrezi. Eu ți-am zis, cred că în câțiva ani o să ajungem exact cum e campionatul Ungarii, adică o competiție anonimă de fotbal. Mai sunt bani până în 2019, din drepturi TV. Da. Oricum, de e bine să fie echipe vede. ale primărilor, că măcar la stat se dau bani la timp. La da. privat e mai complicat, dar dacă erau la stat, le și măreau salariile. Acum nu contează că nu veneau spectatori. Da. Acum se dublau salariile seale important, important e ca ei să fi fost pe teren Auză dar de la Dinamo cu ce mai beau dacă nu se la salariile? Pe care? Pe caiet, cai ca... cai, da. <e Luna> pe... pe... a? <evs> dacă nu iau bani <e> să <aliens> cu tine. Europa FM. Live pe plajă înseamnă și Carlas Dreams și Ina Avem piesa nouă lansată de Carlas și de Ina În această dimineață, tu și eu în premieră la Europa FM o propunem, uite, mâinei miercuri, mâine o propunem la Radio Voting. Să vedem dacă vă place sau nu, dar o ascultăm încă de azi. Știți? Și eu, și ea, noi, stele, ani, de Nu se corespund cu nimeni, eu vreau să corespund doar cu ideile din tine. Sper să rămâi cu capul stele, prin ochii tăi pot să le vad, și eu, așa că ține-te de Noi nu avem mulți depoze, dar avem amintiri. Tu mă certai la fel ca mama, când faceam rostei. Si am șut mereu că vom rămâne noi nebunii lumii, si ai noștri Și cine ar fi crezut că vom fi? Cine ar fi crezut că vom fi? Din doi nebun singur, împotriva lumii. Tot doi nebuni, dar cu doi copii. Și sincer, am să noi. Tu și eu, el și ea lângă noi Ne iubim până la stele ca la 18 ani Atât de tineri și sincer, Am decis să fim noi Tu și eu, eu și ea lângă noi Ne iubim până la stele ca la 18 ani și sinceri Am decis să fim noi Poate atât de diferiți, dar uniți prin destine oare În care nu mai credem, dar toate auzi o privește cum deja scrie jumătate carte Și cine-a spus că trebuie să-mi Cu timpul doar am învățat să ascundem ce simțim Suntem adolesceți naivi încă săracenari Îmi zâmbete miliuna și cine ar fi crezut că vom fi? Cine ar fi crezut că vom fi? Din doi nebuni singuri, împotriva lumii Tot doi nebuni, dar cu doi copii Tu și eu, eu și ea, lângă noi Ne iubim până la seara că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 Și eu, el și ea Lângă noi Ne iubim până la stele canal tu și eu, Carla Dreams și Ina la Europa FM în deșteptarea. uitați să votăm mâine pentru piesa asta, pentru că astăzi avem invitați. Motanii vin în garajul Europa FM cu piesa aia 9 de și și câștigătoarea cu vreo două săptămâni, chiar la Radio Voting, 1000 de rotații pe minut. Da. Dar până la întâlnirea cu Demotans, vorbind S -s. tot de bani, rămânem cumva în înțeleg că în fotbal nu prea se achita sumele la mari despre care se vorbește la televizor, da? da. Am hotărât să vă stricam dimineața. A apărut un top cu cele mai mari 10 salarii din România. 10 salarii înregistrate, adică declarate la unde se declară ele. Pe ce loc ești? La... Da. În... Există un registru general de evidență a salariaților în format electronic și agenția news.ro a solicitat de acolo care sunt cele mai mari 10 salarii. Deci puteți să comparați cât câștigați dumneavoastră, uh -huh cu primele Cu 10. cât câștigă oamenii? ăștia. Da, pe primul loc e vorba de salarii brute, așa, declarate la stat, deci pentru care se plătesc impozite, impozite. dar nu bani negri sau mm -hmm. ceva de genul ăsta, da? 172.477 de lei câștigă un director general din companie de consultanță pentru afaceri. Puh, nu ok. Suntem noi. Deci e unul care îi conciliază pe alții cum să-și ia salarii mai mari. Da. <laughs> Înțelegeți? Da, mă, dar el e un bun exemplu. Da. Pe locul 2, o chestie încurajatoare. Director de cercetare, dezvoltare la o companie de fabricare mașini și utilaje Asta e un Industria. domeniu atât de rar în România, încât dacă găsesc pe unul care poate să facă cercetare în domeniul ăsta, pf, îi dau bani banii din lume, da. 166.103 lei. Ha, Asta câștigă știe domnul face? director la departamentul cercetare mașini unelte. Ce o face oamenii ăștia cu banii ăștia? Cu pe bani. Foarte pe, bine. Pe, Cum? Pe luna? cercetare? Da, pe Cercetează, lună. Pe luna? brut pe lună. Din care rămân vreo 90.000 de lei. 80.000, cam așa. Da. Bun. Director general adjunct în compania de vânzări cu amănuntul magazine, 149.70 de lei. După care alte două salarii de 145.000 de lei, tot pentru consultanță de afaceri, și unul director companie patiserie. Deci pișcoturi Să mai zica cineva că pișcotarii nu câștigă bine. Piscoturi, frate. Bun. În fine, pe locurile 6 pe locul 7 și 8, 2 fotbaliști domnul Luca nu cu un salariu brut de 142.000 de lei, 142.129 de lei. Doi fotbaliști la, în România, salariu brut. Măi, nu știu, nu sunt știm. cu salariu brut trecut cum ar veni pe carte de muncă. Da, da, da. Raportat la stat. Dale. Să mai ziceți că nu se plătesc sau că uite ce bine se trăiește Bat dacă ești fotbalist. de la FIFA, da. Bun, e, astea sunt, v-am zis câteva Le găsiți o să le Din media nimic? Scrie din ceva din de media mări... nu, în media e complicat de tot nu. Scrie ceva de, de măririle de salariu cu Promise da. domnul Tolontan Acum vreo două săptămâni, nu scrie Nu, dar apropo de ce ni se plănuiește E foarte interesant analiza pe care o face Radu Dumitu, Care este un blogger pe care vi-l recomand Și care se referă Face o legătură cu Intenția Partidului de Guvernământ De a aplica impozitarea progresivă uh -huh. Ceea ce înseamnă că cei care au salarii mai mari să plătească și proporțional mai mult. Adică să, uh, proporțional din salariu impozite mai mari. În condițiile în care oricum sumele pe care le dau ei la Sunt stat cu o cotă egală de impozitare cum mie, ca să fiu mie mi se pare firesc. Dumne, dacă suntem egali în fața legii, atunci plătim și proporțional egal în fața legii, nu unul mai mult și Correct. altul mai puțin. Și domnul acesta, uh, Dum Radu Dumitru, Uh, compară două salarii. Unul cel mare de 172.477 de lei și unul un salariu uh, brut de 3.300 de lei, care este un salariu comun în România. Și rezultă pentru domnul ăsta așa. se plătește 18.110 18 lei, cel domnul mare. cu salariu mare. Domnul cu salariu mic, 347 de lei. Și asta ca să înțelegeți diferențele, da? Asigurări de sănătate. Domnul cu salariu mare, 9486 de lei. Domnul cu salariu mic, 182 de lei. Acolo. Ce mai vreți? Impozitul pe salariu. Domnul cu salariu mare plătește impozit pe salariu, 23.43 de lei. Domnul cu salariu mic, 441 de lei. Deci asta, ca să înțelegem că ideea de a aplica un salariu prop, o, o impozitare și mai mare unui care are salariu mai mare e, cum să spun, mie mi se pare nedreaptă. Asta oricum plătește zeci de mii de lei la stat din banii lui, în comparație cu unul care are salariu mic. Mă gândeam acum că oamenii ăștia ar putea să te angajeze pe tine, șef, peste oamenii ăștia care câștigă mult, să vezi ce-au puțin să Să mai <laughs> Deșteptarea te trimite să vezi marea, mai repede decât te așteptai. Anul acesta fi printre cei care sunt pe fal în sezonul estival. În fiecare dimineață luptă în bătălia sexelor și câștigă o bine meritată vacanță la mare. Ascultă deșteptarea și ai vacanță în fiecare dimineață la Europa FM.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 Cineci apa din acvariu? Peștișorule, ascultă-l pe motanul care îți vrea binele. Dacă mi îndeplinești o dorință, o să trăiești fericit până la dânci, pătrâneți. Fii atent! Creditul Expreso de la BRD trebuie să se dea și la motani, fără verințe de venit și repede câte te zice... Miau! Miau! Miau tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la șase luni. Creditul de nevoi personale Expreso de la BRD. Banca ta, echipa ta. Ah, în cele din urmă a venit primăvara. Pentru mine este cel mai bun moment pentru o schimbare. Am scos hainele subțiri, ne-am schimbat cu afura, am început o dietă și fac mai multă mișcare. Și acum e timpul să iau Aspasia, benefic pentru întărirea părului după sezonul rece. Întâmpină venirea primăverii cu Aspasia. Aspasia conține o combinație unică de extract de coada calului, biotină și complex de vitamine. Pentru un păr sănătos și unghii puternice, acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aspasia, ești frumoasă! Crazy Days la eMag. Prețurile au luat-o razna! Ai până la 50% reducere la mii de produse! Comanda acum smartphone AllView pe nou Energy Light cu acumulator de 4 mAh, procesor octa-core, 3 GB RAM și cameră de 13 MP la prețul special de 799 lei. A fi o nebunie să nu profiți de așa oferte! Emag, online, va fi simplu! Unchiule, ce mă bucur să te revăd! Păi și bastonul? Bastonul?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 Odată cum arată un meteorit în realitate, acum ai ocazia. Dino Park Rășnov vă prezintă în premieră un meteorit extrem de rar descoperit în România. Vino la Dino Park Rășnov să vezi meteoritul și dinozaurii în același loc.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 Bună dimineața, 7:30 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day, moi siguran, bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Înainte să vorbim puțin despre reorganizarea fiscală printr-o lege care ne va lăsa de la 1 ianuarie impozitul pe salarii la dispoziție pentru a-l declara și plăti noi înșine după un an, vreau să vă spun așa. În primul trimestru al acestui an, statul tot n-a reușit să redreseze colectarea TVA-ului, din care a pierdut față de anul trecut 1,3 miliarde de lei, în 3 luni. Există informații că suma ar fi fost și mai mare dacă fiscul n-ar fi amânat rambursările de TVA către exportatori. Nu știu sigur că e așa. Oricum, chiar dacă nu e așa, situația este proastă și la accize și la impozitul pe profitul firmelor. Și chiar dacă una peste altă aceste pierderi se compensează cu impozitele pe salarii, reținute deocamdată de patroni, pe partea asta fiscală, statul nostru stă mult mai prost decât ce a propus. Căci în impozitele și taxele colectate nu se vede exact creșterea economică luată în calcul și pe care se bazează creșterile salariilor bugetarilor. Pe care de consecință, la începutul acestui an, statul s-a împrumutat cu 10% mai scump, ceea ce a dus numai cheltuielile cu dobânzile pe primele 3 luni la peste 2 miliarde de lei. Și acum, haideți să vorbim puțin și despre viitor. Busy Day! Cu Moise Guran la Europa FM. Este esențial să încercăm să depolitizăm discuțiile despre fiscalitate, dar din experiență vă spun, acest lucru a devenit aproape imposibil de când politicienii noștri s-au învățat să supraligiteze sistemul fiscal pentru a deveni ei mai populari. V-am spus că mi se pare bună ideea cu consultanții fiscali. Vă spun că mi se pare bună și asta cu plata impozitului pe salariu după un an la regularizare. Deși mi se pare că ea urmărește amendarea dividendului pe care și-l iau patronii cu 10% în loc de 5% cum stabilise actualul cod fiscal tocmai pentru a-i face pe respectivi să scoată la suprafață veniturile reale, sumele învărtite în cazul unei astfel de reforme sunt atât de mari încât sunt tentat să cred că trebuie să mai fie și altceva la mijloc. De exemplu, anul trecut statul a încasat lunar jumătate de miliard de euro de la patronii care colectau impozitul de la angajații lor, ridicând la peste 6 miliarde de euro pe tot anul venitul constant al statului din această sursă, impozitul pe salarii. Extrapolând încasările din primele luni, dar și majorările de salarii anunțate, anul acesta statul român va încasa cam 8 miliarde de euro din impozitele salariaților din România. E, imaginați-vă dumneavoastră că în 2018 această sumă nu va mai fi disponibilă ca venit bugetar curent, constant, ceea ce înseamnă că statul va trebui să o împrumute până în 2019, deci până când o va încasa toată odată după declararea veniturilor și regularizarea lor. Problema este că suma asta e atât de mare încât ea depășește deficitul până an întreg, iar dacă mai luăm în calcul și cheltuielile cu dobânzile, care numai din asta ar mai crește cu încă un miliard de euro pe an, deja legea bugetului pe 2018 nu mai poate fi concepută pe actuala legislație. Totuși, fiind vorba de o reformă excepțională, mă gândesc că poate guvernul își face un plan de a cere Comisiei Europene permisiunea de a depăși pragul de deficit de 3% din PIB. Așa ar fi logic să fie. Acum să ne întoarcem puțin la anul fiscal 2017, an în care suntem. Un an care deocamdată merge prost, cum vă spuneam, pe partea asta de colectare de taxe. Dar un an în care statul va avea nevoie de cel puțin un miliard și jumătate de euro suplimentar, numai pentru creșterea salariilor bugetarilor. Așa cum a fost construit bugetul pe 2007, cu credit de angajament de decontate în anii următori, este de presupus că pragul de deficit din acest an ar putea fi salvat cu prețul deja vizibil al unor dobândi mai mari, dar și al aruncării în anii următori, 2018 și 2019, a unor părți din cheltuierile făcute anul acesta. În altă ordine de idei, o reformă fiscală este un pretext numai bun pentru a obține o derogare de la Comisia Europeană căci ea ar putea masca sau justifica cel puțin parțial, inclusiv derapajele făcute pe partea de cheltuieli salariale acum. Deși sunt a deplul unor investiții curajoase, dar chiar și al unor reforme fiscale ce ar face pe salariații români să conștientizeze câți bani mulți puțini dau fiecare dintre ei statului, mi se pare că acest aranjament începe să semene cu o cascadorie periculoasă, destul de sofisticată și care ne va expune monstruos ca țară în cazul unei deteriorări rapide a riscului de credit. Acum statul încă mai obține bani ieftini pe termen mediu și lung, dar situația internațională nu e chiar una roză. Istoria ne-a arătat că pe piețele internaționale furtunile apar brusc și pot fi devastatoare pentru cei care n-au fost precauți. Întrebarea acum este de ce facem asta și în ce măsură merită să ne asumăm un astfel de risc. Moi, să mulțumim pentru Busy Day și te așteptăm la 1 și sfert. România, în direct, o nouă ediție astăzi la 1 sfert, la Europa FM. Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. fi printre cei mai buni la Europa FM Live pe plajă. Andra, Vama Deli, de Vie, Smiley, Loredana, Voltage, Carlos Dreams, Alternosfera, Fly Project, Funk, Antonia, Gratis, The Motans, Les Elefant Bizar, Irina Rimes, Grimus, Mihail, Sore, Jean Gavril, The Kryptonite Sparks, Alina Eremia. Europa FM Live pe plajă 2017, pe 27, 28 și 29 iulie pe plajă.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 Fiecare dintre noi poate suferi de cărcei. Anticărcel în cutia albastră de la farmacie poate ajuta. Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. Anticărcel spune stop cărceilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Orange, parteneriatele de durată sunt recunoscute. Pentru fiecare an petrecut în rețea, ai câte o lună de internet nelimitat atunci când alegi abonamentele Orange Pro. Ofertă dedicată micilor întreprinzători la prelungirea contractului sau la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 Cea mai bună muzică! Deși săptarea Europa FM We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do. We don't love anymore What was all of before? Oh, We don't talk anymore Like we used to do.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 7 și 43 de minute, ascultați Europa FM. Vlad ne încearcă astăzi, vine cu întrebări din ce în ce mai grele și asta mă deranjează. Știi că e dimineața, vrea să te mai distrezi puțin, nu, să va. fii un pic mai relaxat, dar nu. Nu, vorbim serios. M-am trezit plin, de fapt nu m-am trezit plin de optimism, dar după ce am văzut știrea cu cel mai mare salariu din România, sunt plin de optimism și ca atare vă invit să discutăm în dimineața asta despre salarii mari, Așa. și despre cine ce merită în țara asta și despre motivele pentru care ar trebui să rămânem în România. Deci adunăm motive să rămânem în țară De ce în să dimineața pleci? asta. Și vă invităm să ne sunați la 0372069599 să discutăm despre motivele pentru care am vrea să rămânem în țară. Și vreau să vă spun așa că mai devreme aveam o conversație aici cu domnul Zafiu și cu domnul Luca... Domnul Zafiu tocmai s-a întors din vacanță. Unde a fost? Unde poate merge el în vacanță dacă nu merge în Grecia? În Spania. În Spania. S-a întors din Spania. E, și uh, vorbeam cum vorbesc românii când se întorc din vacanță. Băi, am venit și claxoane și praf și aia și... Se simte imediat. Da, se simte inimii, imediat. Chiar dacă stai două, trei zile acolo. Da, și am realizat că asta este greșeala, deci asta ne deprimă pe noi de fapt că mergem în vacanță în vest, în general, dacă, e, dacă ieșim din țară. Deci dacă ieșim din țară, mergem în vacanță în vest. Și a, asta e prost, că atunci când ne întoarcem, face comparații cu locul de unde am venit, care, în principiu, fiind în vest, e mai evoluat decât la noi. Eu zic să încercăm și invers. Adică să facem un concediu, nu știu, în Republica Ciuvașă, uh -huh. din Federația Rusă. Pentru că în Federația Rusă, Republica Ciuvașă este cam cum e România în Uniunea Europeană. Nu știe mai nimeni ce e aia Republica Ciuvașă în Federația uh -huh. Rusă, dar există Republica Ciuvașă. Sau să mergem, nu știu, prin Uzbekistan sau într-un sat din Mongolia. E, dacă te întorci din Republica Ciuvașă, frățioare pe otopeni, simți pare, că, wow. e, că a intrat în Europa. De deci, ce? Eu asta, eu cred că e... Eu sunt de acord, încep tu. tu. <laughs> <laughs> sunt mai multe oportunități în România ca în vest. Sunt Zici? mai multe oportunități în ar... România ca în vest. Asta, asta așa așa să... da. trebuie doar să le identifici. Da, aia, asta este problema. Hai, 0372069599. De ce să rămânem în România și să nu plecăm afară? Că e ieftin. Da, e și asta este adevărat, e mai ieftin. Bine, și câștigăm mai puțin. Da, dar una Și salariile sunt mai... Dar știi că, știți că, de fapt, fiți atenți, vă spun ceva, nu o să credeți, dar așa e. România are unul dintre cele mai mici prețuri la benzină din Uniunea Europeană. Nu mai cred asta. Ba da, benzina în sine costă A puțin. Accizele, taxele, taxele pe TVA reasă. și taxele de vânzare, alea sunt scumpe. Iar afacerile care se fac în benzinării nu sunt din vânzarea benzinei, de fapt. Adică profitul este foarte mic. Sunt oameni, am un prieten care are o benzinării asta în franciză. Așa. Și nu trăiește, de fapt, din vânzarea benzină. din ce vinde pe lângă. Da, din cafeaua pe care o vinde, vinde acolo, care are, are va. Deci, de fapt, este, îți faci o, o dată de, de vinde pateuri și cico și cafeluțe, și pe lângă asta mai vin și benzină. Benzina e numai să prească lumea la tine. Da, asta da, a devenit... Da. A... Deci asta a transformat statul român, vânzarea de benzină a transformat-o într-o afacere care nu aduce deci bani. Deci nu vă deschideți benzinerii, că e nasol. Pa dați vă către altceva. Deschideți-vă benzinerii, dar să aveți acolo pateuri bune și cafea bună, că altfel... Nu merită. Deci de ce să rămâi în țară? Pentru că sunt mai multe oportunități. Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Gabriel e cu noi în această dimineață. Binevenit! Gabriel, bună! Bună dimineață și bine ați revenit pe plantație, da. că și așteptam. <laughs> Mulțumim frumos, de abia așteptat ne și noi. Deci... <laughs> Eu nu aș pleca nici măcar în vacanță în altă parte fie România noastră. Avem o țară foarte frumoasă, foarte exploatată. Era să zic că ești de-al meu că n-ai plecat, dar asta cu vacanța nu sunt de acord. În vacanță merită hmm. să mai ieși ca să vezi diferențele și să înțelegi și așa. Da, așa e. Da, și la noi uh -huh. și la Dar noi de ce rămâne un... în țară? Adică, ok, avem munți frumoși și avem și o mare, avem și aici, dar dincolo de asta. Încă nicăieri nu e ca... Ca acasă. Eu îl înțeleg foarte bine pe omul nostru. Eu îl înțeleg vor... că și mie mi-a fost de fiecare dată. Sincer, mi-a fost foarte dor să mă întorc. Deși știam imeresc, că nimeresc că praf, în claxoane, în jurături în aia, bă, voiam să mă întorc. Gabriel, îți mulțumim. Andrei, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Bună dimineața. Andrei din Mureș. Bună. Eu aici, în țară, am reușit cel puțin să meu un apartament. Am doar 27 de ani. Iată. Și în ceea ce sănătate mi-a fi fost practic imposibil. Așa e. România e o țară de proprietari, într-adevăr. În România există acest, acest obicei. Oamenii vor să dețină casă, vor să dețină o proprietate. Bun, asta e o altă discuție cu Chiriecu, dar pentru tine asta e o realizare, nu? Da, e o realizare. Eu cel puțin consider că mai, mai tare m-am realizat în țară decât aș putea să mă realizez în afară. Uh -huh. Oh, da ce mi-ar plăcea să mă bucur totuși de realizările oamenilor ălora în străinătate, știi? Oamenii au construit niște da, da. într-un fel. E, avem telefon. Avem, nu? avem, da. da. Bun, stai, cine urmează? Dan. Dan, numai un pic. Să spun ceva, în anii 90, un bun amic, jurnalist, a prins o bursă în Statele Unite. Uh -huh. O bursă lungă de an și ceva sau doi ani nu mai țin, s-a întors mai devreme și l-am întrebat, băi, băiat foarte deștept, nu o să-i dau numele, mă rog, în continuare media și apare la o stație TV. Și l am întrebat după aceea, au întâlnit cu el și i-am zis, bă, da, de ce te-ai întors din Statele Unite în anii 90? De ce te-ai întors? Și a spus, bă, am stat acolo și după un an mi-am dat seama că nu poți, în, în sistemul ăla, nu poți să arzi etape. Nu poți, urci scara treaptă cu treaptă. Aici putem să sărim câte două, trei trepte odată. Și eu am pornit cu handicap, îmi spune. Am ajuns acolo, eram deja prea bătrân la 30 de ani ca să o iau de la zero. Dan, bună dimineața! Bună, Dan! Bună dimineața, Salut. bună dimineața! Dan din Cluj. Salut! Fie Pita cât de arsă, tot mai bine e acasă. Să știți că și eu am un prieten foarte bun care s-a întors din state după 16 ani. Uh -huh. Și o zic, o întrebat copilul care s-a născut în state seara la șase jumate, tati, pot să apară, afară? Da, mă, pot să afară și o lua acasă undeva la afară. Deci undeva în state uh -huh. nu poți să seara după o anumită oră afară. Și oricât trăiesc străinii de bine, nu trăiesc mai frumos ca românii. Zi frumoasă. La Mulțumim, vedere, adevărul că dacă s-a întâmplat să faceți vreodată revelionul pe afară, pe undeva... Ce să zic? Referiul de la care la 12.10 seara, noaptea, se închid luminile. Hai, poftiți afară, că s-a terminat treaba. E, nu e peste tot așa. Haide-mă. Nu e peste. Nu mai sunt și oameni de... care petrec. Români. Români care petrec în străinătate, <laughs> da. da. 037 Liviu. bună dimineața. Salut, Liviu. Bună dimineața, salut, băieți. Bună. Sunt de acord și eu cu antevorbitorul meu de la Zalău Da. Dan de la Cluj. Și eu am fost legat în străinătate. Da. Mai mulți ani, la rând, chiar împreună cu familia Ultima dată m-am întors din Canada În 2006 Cât ai stat în Canada? Un an Așa? Un an. Dar dacă nu era soția mea să mă țină Să mă tempereze În două luni veneam înapoi Aole, Dar plecasești așa la emigrat? Adică, nu, nu, nu, de... legal, legal, nu, nu legal. legal Am înțeles că legal, dar și să rămâi? Să rămân, da uh -huh. noi, noi mersesem să rămânem Mă rog, pe viață, ziceam noi Da dar, Dar, și nu ce este. nu ți-a plăcut? Stai un pic, ce, ca, ai zis că ai fi venit foarte repede înapoi Povestea este foarte lungă Și nu știu dacă timpul ne permite acum Deci în afară de faptul că nu era aglomerație Și că străzile erau mai late Și da. financiar era extraordinar În rest nu mi-a plăcut nimic Cred că ai nimerit iarna <laughs> Am nimerit și iarna Am stat în Edmonton, <laughs> <laughs> în Edmonton Într-adevăr unde temperatura normală era minus 25 de grade ai Pe de zi, perioada iernii noastră. Da. Mulțumim. Da. Mulțumim tare, am mulți, mai mulți prieteni din. care au fost în Canada și s-au întors Sigur, da. am prieteni și care au rămas acolo Și eu duc foarte bine și sunt în regulă Dar am și oameni care s-au da. întors în Canada Marius, dă radioul mai încet, te rog Bună dimineața Salut! Bună dimineața, de la Taximetria. Am fost și Nigeria, am fost și Congo. M-aș duce în Grecia, în Rotor, să stau șase zile că tare bine e acolo. Stai, stai, stai, stai, stai, stai zine o cu sta, ni Stai așa, frână, recepție, colegul. Zi cu, zi cu Nigeria și Congo, Că asta e nouă. Ce ai făcut acolo? Am stat un de zile în Abugea, a fost foarte bine, dar acolo chestia de muște și carne în piață. A, așa e, ai, drept. da. ai dreptate, dar da. ce-ai făcut acolo că ai stat? Ai muncit acolo? Ce, ca. Da, ce? am muncit acolo într-un contract. Și dacă aș putea să mă mai Acolo pentru 5-6 ani de zile Că pare frumos uh -huh. Chiar dacă toți sunt negri Nu sunt cigani la la uh, Mulțumim asta. să trăiți mulțumim, continuare. Nu mai da. bine Marius da. Da. Asta mai cu muștele în telefon. piață E șocant într-adevăr E o chestie culturală O să vă spun, Am fost odată într o într-o țară asiatică foarte săracă și am ajuns la un dat în provincia respectivă, am ajuns într-o piață și m-au dus, mă rog, m-au dus, plimbându-mă prin piață, am ajuns la raionul de carne. Mi-am dat seama că am de la 100 de metri că urmează raionul de carne. Raionul de carne era așa, erau niște priciuri de beton pe care stăteau femei care vindeau carne pusă direct pe beton. Sau cel mult în Ligian, carne de găină, carne de porc și uh, pește. Nu vă puteți imagina cum mirosea acolo, nu exista nimic frigorific, nu exista niciun pic de gheață, nimic, nimic, nimic de genul ăsta. După ce am vomitat la un colț, mai târziu am întrebat Ghidu, băi, da, pe cuvânt, adică aveți curent electric, de ce nu? Și mi-a explicat că la ei cu cutumă este că dacă pui carnea la frigider, înseamnă că vrei să ascunzi că e veche. Deci, oamenii se duc și vor să o miroasă, și să facă, probabil, prin comparație. Sunt obișnuiți cu mirosul de acolo? Vezi că și cultural deci, da. suntem ușor diferiți, și da. lucrurile astea ne împiedică să ne obișnuim? Bă, nu știu, dar... Și erau niște roiuri de muște îngrozitoare. Ok, să trecem. Dumitru, mai avem câteva secunde. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună. Uh, și eu am fost și plecat vreo 10 ani prin Marea Britanie cu dublă cetățenie, mm. dar. Mulțumesc, Dumnezeu, m-am întors de vreo 5 ani, nu m mai întoarce și n-aș mai pleca în afară niciodată. Da, ai Domânia... mai bine câștigam mult mai bine, uh -huh. dar câștig bine și aici, dar ești cu familia, ești acasă, nu știu. Da. Te-ai întors. Te da. întors bine, acum ești în Uniunea Europeană, Da știi, că ai fi ieșit. <laughs> Bună, Dumitru, mulțumim tare mult! Da. Mulțumim pentru telefoanele de astăzi, da. a fost o discuție tare interesantă. Mulți ari de au sunat. Mulțumim frumos! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Forfemina? Da, Forfemina. Soluția pentru o siluetă perfectă și lipidă ridicat. Forfemina este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Bonjour! Sunt Jirafel Bonuzoaz și te rog să scoți o foaie de hârtie. Scrie mare! La mulțani ani!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 Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat luna de lună. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. Pigaia Aro, cu interior teflonat, diametru 24 de cm, la 12,99 lei bucata. La achiziția, 4 bucăți. Vino la Metro până în 26 aprilie. Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. l am întrebat pe femei cum au grijă de sănătatea oasă. Eu iau calcio sub formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănânc iaur. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe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 Ioana Bruster, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă. Astăzi se va încălzi, astfel că maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, ușor mai scăzute în delta Dunării. Ceva nori vor fi nord-vestul țării, unde izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla mai tare la munte, mai ales în zona înaltă, dar local și în Banat, Crișana, Dobrogea și Moldova. Zi frumoasă și mai caldă se anunță și pentru București, soare și o maximă de 20-21 de grade. Salvamonteștii prahovenile cer insistent turiștilor să nu se aventureze pe traseele montane. Pericolul de avalanșă este tot mai ridicat la peste 1800 de metri altitudine, în condițiile în care în ultimele zile a nins abundent, iar stratul nou de zăpadă este foarte instabil. Odată cu încălzirea vremii devine iminent riscul de avalanșă și în masivul ceahlău, potrivit salvamonteștilor din Namț, perioada critică începe astăzi și se va încheia spre sfârșitul săptămânii. Au fost postate anunțuri de avertizare atât la punctele Salvamont cât și la ghișeile Parcului Namț. Național Ceahlău și în Munții Făgărași, la altitudini mai mari de 1800 de metri, riscul producerii avalanșelor este maxim, adică de 5, pe o scară de la 1 la 5. Între timp, în ancheta declanșată după avalanșa din retezat, șase persoane au fost audiate ieri de polițiștii din Hunedoara, doi alpiniști adolescenți au murit sâmbătă, tații celor doi minori de 13 și 14 ani vor fi audiați după înmormântări. Majorarea indemnizațiilor aleșilor locali cu 30%, decise ieri de Comisiile pentru Muncă și Buget din Camera Deputaților, au fost aprobate două amendamente prin care se măresc veniturile primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de Consilii Județene. Elena Tudor ne explică. Ministrul Muncii Guța Vasilescu spune că a susținut majorarea salariilor primarilor, iar, potrivit acesteia, măsura nu îngreunează niciun fel bugetul de stat, pentru că aceste majorări de salarii se fac din bugetele locale. Președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților Adrian Solomon afirmă că majorările prevăzute pentru șefii din administrația publică vin odată cu cele ale angajaților din Sistemul de Apărare și Ordine Publică, Siguranța Națională, precum și din Sistemul Penitenciar. Proiectul de lege va intra astăzi pe ordinea de zi a plenului camerei. De precis, Amintizat că amendamentul cu privire la mărirea salariilor primarilor aparține deputatului PNL Corneliu Olar, fost primar cu cinci mandate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar urma să pronunțe astăzi o decizie pilot privind condițiile din penitenciarele românești. Este de așteptat ca magistrații CEDO să ceră guvernului de la București să prezinte un plan de măsuri pentru îndreptarea situației din închisori într-un anumit termen. Într-o situație asemănătoare s-a aflat Ungaria în 2015. Unii parlamentari de la noi au invocat supraaglomerarea penitenciarelor ca argument pentru legea grației colective, proiect care a stârnit critici. Dezbaterii din Senat au intrat în prelungiri termenul de adoptare tacită a actului normativ care s-ar fi împlinit astăzi a fost prelungit. Prezentier la ședința Comisiei Juridice din Senat, Ministrul Justiției Tudurel Toader, spunea că speră ca decizia pilota CEDO să nu fie una foarte aspră. Judecătorii europeni cunosc realitatea din România. Nu se așteaptă ca peste noapte noi să fim cei mai buni. Judecătorii europeni să constate voința, determinarea, buna noastră credință spre îndeplinirea standardelor europene. O decizie pilot a CEDO va presupune un termen dat României în care să-și să -și rezolve problemele privind condițiile din închisori și suprapopularea acestora. Operele lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu nu mai pot fi atinse de turiști. Asta au decisier consilierii locali care au adoptat o hotărâre prin care au stabilit și perimetrul de la care pot fi vizitate. În ultima vreme, colana infinitului a fost măzgălită de mai multe ori. Transmită din Gorj, Gabriela Mladin. Cum conform hotărârii votate de consilierii locali din Târgu Jiu, nimeni nu mai are voie să se apropie de operele lui Constantin Brăguș, aflate în aer liber în două parcuri din municipiu. De poarta sărutului și masa tăcerii la mai puțin de 2 metri, iar de coloana fără sfârșit la mai puțin de 5 metri. Cine va încălca decizia va fi amendat de poliția locală cu amendă de până la 2500 de lei. În situația unor grupuri mai mari de vizitatori, polițiștii locali vor împrejmui operele cu un cordon. Prin aceeași hotărâre s-a decis interdicerea accesului în zona animalelor de companie și a celor care merg pe role, biciclete sau cu vehicule cu motor. Zingor și la din Europa FM. Știrile se opresc aici deocamdată, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrile europa mulțumim sport! Luca Pastia! Bună dimineața! Alexandru, Maxima a înscris un nou gol pentru VFB Stuttgart, care este lideră în Liga a doua germană. Mijlocașul român a deschis aseară scorul în minutul 29, când a transformat o lovitură liberă directă în victoria 3-1 cu Union Berlin. Este al doilea meci consecutiv în care marchează Maxima, a ajuns la patru reușite în actualul sezonul, la care se adaugă șase pase decisive. Red Bull Salzburg a câștigat UEFA Youth League, Liga Campionilor pentru echipe formate din jucători sub 19 ani. În finala disputată la NIO, austrieci au învins-o cu 2 la 1 pe Benfica Lisabona, care a condus din minutul 29. Red Bull Salzburg a răsturnat rezultatul în ultimele 20 de minute. Amintim la competiția a participat și vece viitorul eliminată în optimi de FC Porto. Luca, mulțumim! Domn profesor Vlad Petreanu a venit cu o de matematică Clar. la Republica Fantastic România de clasa 1. Mai avem probleme, dar mai căutăm și rezolvări. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Hey. In life of two, let's make one. Got some troubles in my life But I know I can step on the brakes And everything will be alright But I'm here and you're there And there's nothing I can do Cause I'm here and you're there I just can't believe it's true Love is the way Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way, I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me never the I know I made some mistakes, got some drivers in my life, but I know I can step on the brakes, everything will be alright, but I'm here when you're day, and there's nothing I can't do, cause I'm here. Love is the way making you stay. Love is what I feel when I look at you. Oh way and this is the day. Would you run away and let me down?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 Down, down, down. You never let me down You never let me down is the way connector vă trimitem la mare la euforie pentru un super weekend în câteva minute în bătălia sexelor. Republica Fantastică România la Europa FM. Din nou despre boala învățământului preuniversitar din România și anume manualele suplimentare, caietele de exerciții, culegerile de probleme, ale recomandate cu multă căldură de diversi profesori, pe care după aceea toți părinții ajung să le cumpere. Manualele alea Culegerile de probleme Avem de exemplu astăzi Semnalată de o amică O colegere de probleme de matematică De clasa 1 Toți părinții au cumpărat această colegere La recomandarea doamnei Normal. Da, toată școala Adică toți părinții de copii de clasa 1 Din toată școala Normal, băi nu... a recomandat doamna da. directoare probabil Și pe lei bucata, nu e mult Tot soiul de probleme interesante Problema e, marea dificultate este Că aceste probleme ajung până la urmă la părinții care ei trebuie să le rezolve, că vine la mic cu următorul enunț din acest manual. Cât problema numărul 20 scrie aici. De. Fiți atenți. Și vă rugăm frumos. Deci noi vă zicem și voi la 07 pe WhatsApp ne dați mesaje. Care credeți că sunt răspunsurile corecte? Uh -huh. Că sunt interesante. Probleme de clasa 1. Zice așa. Cât timp a plouat, zice problema, tata a numărat 54 de fulgere. Mi-a spus așa. 41 dintre ele nu au fost ramificate. 33 nu au fost difuze. Paranteză, nu ating Pământul. Au fost fulgere mici, ramificate și difuze. Întrebare. Câte fulgere au fost de fiecare fel? Cu explicația. Fulgerul ramificat alege drumul cel mai scurt între partea mm. norului și un punct de pe Pământ. Au fost 41 ramificate. Da, 33 difuze. Da, Astea au fost. Și câte au fost mici, ramificate și difuze? 74. Da, da, mici? Adică dacă nu sunt ramificate sau difuze, sunt mici? Parte din ele au fost și mici. Dar au fost și mari difuze sau... O fi fost și mari. Dar mici ramificate se poate să fie? Bă, o fi fost. Bun. O altă problemă. Problema numărul 10. Uh -huh. Maria a desenat acest om de zăpadă. Și este o ilustrație cu un om de zăpadă. Dacă ar mai desena încă trei... Câți nasturi ar trebui să le pună știind că ultimul are 13 nasturi? Păi trebuie să vedem omul de zăpadă. Omul de zăpadă este un om de zăpadă care are niște nasturi pe el. Pe întrebarea e... Are. Da, întrebarea este... Deci, dacă desenezi încă 3 oameni de zăpadă, deci ai 4 oameni de zăpadă de cu tot e după buget. Câți nasturi trebuie să le pui știind că ultimul are 13? Depinde de salariul lui Depinde câți Sau nasturi ai la început, dar asta nu se precizează. Deci în mintea acestor copii când văd aceste probleme, Da, să mă, se uită și se gândesc, mamă, dacă așa este școala, n-am nicio șansă, adică dacă așa e în clasa întâi, s-a terminat. uite, au venit răspunsuri, depinde de ce fel de nori erau. Iată. Vezi? Da. Mami, asta e un alt răspuns. Mami, asta înseamnă că nu mă pot juca afară dacă fulgere? Da. <laughs> ba da, dar nu cu coif de da. tablă. În prima problemă era vorba de mici și bere, nu de fulgere. <laughs> Mai am un exemplu. Ia. Vă rog. Adică până aici Da. suntem bine. O altă problemă care zice așa. Gicu era tare încântat. Ningea de 75 de minute cu fulgi mari și pufoși. Deodată ninsoarea s-a transformat în Lapoviță. Ce rău îi părea. Lapovița a căzut timp de 23 de minute fără încetare, stricându-i alunecușul. Ce se poate întreba? Deci, asta Câte este. În... Era întreba... <laughs> întrebarea problemei este ce se poate întreba? Care sunt lunile de primăvară? <laughs> <laughs> Cât a fost comisiunul doamnei când a recomandat această culegere de probleme? E și asta e întrebare. Deci Gicu era tare încântat, ningea de 75 de minute cu fulgi mari și pufoși, deodată nisoarea s-a transformat în lapoviță, ce rău îi părea... Lapovița a căzut timp de 23 de minute fără încetare stricându-i alunecușul. Ce se poate întreba? Uite. De ce e viața nedreaptă? Cât costă Sania? <laughs> e un alt mesaj la 0728111222 pe WhatsApp. Cât costă Sania? Bună da. întrebarea asta. Bine, poate că nu înțelegem noi care este noua matematică. Mie mi se pare că și vechea matematică era dificilă, dar asta este chiar de neînțeles. E <laughs> grele și în batalia sexelor astăzi aveți 10 minute din acest moment ca să trimiteți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul de deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și puteți câștiga un sejur la Ana Hotel Europa în euforie, da. Vă trimitem așadar pentru două zile la mare. La mare la noi, că tot am vorbit azi dimineață că e mai bine, mai bine că la noi nu e niccrei. Da. Deci, bătălia sexelor 1769, înscrieți-vă cu textul de așteptare numele și orașul în care ne ascultați. Au început să vină mesaje, să știi, Ia. apropo de asta. Uh, în cât timp se acționează cu material antiderapant? 3-4 luni. Da. Dar vreau să fac și eu o precizare, ca idee. Acum matematica în clasa întâi, pentru că și fiul în clasa întâi, e matematică și științe naturale, de ales toate cu fulgere, cu iețuși, cu, știi? Aha sunt uh, amestecate. Bine, dar logica... An, an... Nu scuză. Deci, Vecinul ele... de lângă n-a pus și înainte de derde... pe derdeluș? <laughs> e o altă întrebare. <laughs> Câți ani avea pilotul, știi? Germanii <laughs> copiii spune altcineva dacă loazele care dau bacul abia pot găsi un sinonim pentru fals, parcă cum știu, aia mișce ce înseamnă difuz. Mă rog. Păi problema mă, e, sun... e că, știi, copilul vine la tine cu speranța că tu-i rezolvi problemele, că el așa știe, că tatii rezolvă. Da. Hai, tati, să rezolvăm asta. Câți nasturi? Și cred că ești pus în fața unei... Adică te gândești, mamă, o să-l dezamâncesc pe mic. Pentru că dacă tu nu înțelegi problema și în vorba ești adult și dai răspunsul greșit, el se duce la școală, da. răspunsul greșit... Și, și te face de râs. Da, și... Adică profesora identifică, nu? No, Ai greșit aici, nu? Așa se face. Și ăla zicea, deci, tati, e... Varză! Băi, ascultatori sunt absolut senzaționali, de. știi? Unul din ei nu semnează. Am doar o poză, dar nu pot arăta la radio. Uh, uh, Anticipează cam care ar putea fi întrebarea pentru clasa 1 în 2020. Exercițiul e în felul următor. Dacă X plus Y egal 27, calculați masa soarelui. Europa <laughs> FM.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 vă prezintă în premieră un meteorit extrem de rar descoperit în România. Vino la Dino Park Râșnov să vezi meteoritul și dinozaurii în același loc!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 de produse. Cumpăr acum de pe EMAG televizor LED LG High Definition diagonală 80 de centimetri, funcție monitor, triple X de engine și player USB la doar 779 de lei. Ar fi o nebunie să nu profiți de așa oferte. EMAG. Online va fi mereu simplu. Abonatul apelat nu poate fi contactat. Doarme și oricum s-a mutat. Vă rugăm să nu mai reveniți.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 I am the wisdom of the fallen, I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, hey I work hard, pray hard, pay dues, hey I transform with pressure, I'm hands on with effort, I failed twice before, my bounce back was special, let down, so get you, if the critics attest you, but the stronger survive, another scar may bless you, I don't give up, nah, no. Give up, nah, no. don't give up, no, no, no, nah. don't give up, I won't give up, 8 24 de minute ce ți-a trebuit ieri să vorbești de vapore? uite că merge la Timișoara. Turul României la Europa FM. Cea mai lungă piste de biciclete din România, aflată, după cum bine știm, în județul Timiș și inaugurată în urmă cu 2 ani, arată dezolant și are nevoie urgentă de reparații. Ce tare! Probabil de la trafic. Trafic greu. Trafic greu. Pe mai multe segmente ale traseului sunt crăpături și fisuri. În altele a crescut deja iarbă prin asfalt. Zeci de stâlpi reflectorizanți au fost distruși. Proprietarul pistei, administrația bazinală, apele române banat. Eu o să nu înțeleg de ce... O administrație a apele române. deci administrația bazinală apele române are o pistă de biciclete? Ce Pistă de hidrobiciclete? Nu înțelegeți. Bun, deci proprietarul susține, uh, susținea când au apărut primele fisuri că vina îi aparține constructorului și că acesta trebuia să repare pista. Acum șefii de la Ape spun că de fapt de vină sunt cei care urcă cu jeepurile pe traseul de biciclete. Vezi, mă, dacă nu sunt drumuri, oamenii merg pe unde, pe unde e asfaltat cât de cât. Da, certie că reparațiile de până acum s-au făcut de mântuială Pista este în continuare plină de fisuri și de gropi Dan Turcu ne povestește ce se întâmplă acolo Bună dimineața Bună da. dimineața Bună dimineața O să încep cu o explicație de ce apele române sunt proprietarul da. pistei Și asta pentru că pista a fost construită pe digul De-a lungul a, râului Pleica până zis. la granița cu Serbia Și de aceea sunt apele române proprietarul acestei a, pistei Ei da. fiind cei care administrează tot ce se întâmplă pe, pe digurile din, de lângă Vega uh -huh. Traseul măsoară 37 de kilometri, traseul pistei de biciclete, a fost inaugurat în martie 2015 și pista leagă așa cum a spus, România de Serbia. Valoarea investiției a fost atunci una destul de mare, 2,3 milioane de euro. Primele probleme s-au apărut imediat la inaugurare. Constructorul a susținut că pista s-a distrus din cauza propriilor utilaje, care trebuiau să întoarcă pe traseul ei. Deci au sfălat-o, au urcat utilajele ca să meargă mai departe, se distrugea pentru că utilajele trebuie să aibă pe unde să se întoarcă. Nu da, puteau să ia de la capăt, și să se întoarcă din nou și așa câștigau mai mulți bani, că <laughs> nu mai terminau niciodată. La următoarea tură de reparații, vinovații au fost găsiți localnicii care circulau cu tractoarele, căruțele și mașinile pe pistă. Apoi, cei de la apele române au venit cu altă explicație. Constructorul e vinovat. Iar acum sunt din nou vinovați localnicii care trec pe pistă cu mașinile de teren. Cert că nici până acum la pistă nu s-a făcut recepția finală, deci au trecut 2 ani. Pe de-o parte, e un lucru bun pentru că, în acest caz, lucrările de reparații ar trebui să le facă acum tot firma constructoare. Cei de la Pere Române spun că lucrările de reparații ar trebui să înceapă în această săptămână ar trebui acoperite acele fisuri, acoperite gropile care au apărut în asfalt. Dar nu doar gropile din asfalt sunt problema, marcajele s-au șters, stâlpișorii de demarcație și plăcutele fosforescente s-au furat uh -huh. și pentru a se putea face recepții astea trebuie din nou înlocuite. Așa că șefii de la apele române se gândesc acum să apeleze la poliție. Oamenii legii din comunele de da. unde trece pista de biciclete, ar putea fi solicitată patruleze să oh. patruleze pe pistă cu bicicleta da, evident cu bicicleta. pentru a prinde pe cei care fură aceste plăcuțe și fel pișorii de demarcații. Urmărire cu de bicicleta Mulțumim, Don Turcu ce, ce țară frumoasă avem dacă no. trebuie să angajăm polițiști care să, să, să păzească o bucată de asfalt vopsită. <laughs> Băi, <laughs> este Corec. real Corec. Ce frumos e. Da. De ce ai plecat din România? <laughs> Toate capriciile tale la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci te Cu de rotații pe minut The Motans, de rotații pe minut Asta e piesa care a câștigat Radio Voting acum două săptămâni The Motans în garajul Europa FM Peste câteva zeci de minute După ora 9. Libertate Pentru noi românii libertate e prețioasă Ne-am luptat pentru ea Am ieșit din casă, ne pas.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 La mulți ani! Bonus Card! Da, da! Bonus Card împlinește 10 ani și cu această ocazie eu și Garanti Bank deschidem Academia de Cumpărături. locul unde înveți cum să faci cumpărături inteligent. Lansăm deja prima provocare. Până pe 8 mai, cumpără cu Bonus Card de peste 200 de lei din orice butic dedicat de haine sau încălțăminte, supermarket sau benzinărie. Plătești în 3 rate fără dobândă și plus, poți câștiga unul dintre cele 10 vouchere de cumpărături în valoare de 1000 de lei. Așa se fac cumpărături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 Europa FM 8 și 38 de minute Vă trimitem la Ana Hotels Europa din Eforie Nord În această dimineață dacă răspundeți la cât mai multe întrebări Vă mulțumim pentru că v-ați înscris Ia să vedem cine e în direct cu noi Ioana e din Târgu Mureș, bună dimineața Bună dimineața Bună Ioana, ce mai faci? Să pe muncă Ok, bine. bine O să te rugăm să vorbești mai tare, da? Ca să te auzim bine Cu noi e și Vasile din Cluj, bună dimineața Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Vasile, la dumneavoastră, cum e viața? Cum e piața sau viața? Viața, viața! viața dimineața! Viața dimineața! E, dimineața e cam aceeași ca și în cazul Ioane, mă duc și eu spre muncă. Ok, bine, hai că vă ajutăm noi, măcar pe unul dintre voi, cu o zi mai bună de muncă. Cine vrea să înceapă, Ioana sau Vasile? Hai că să lăsăm pe Ioana. Ia aud Ioana, ai da. câștigat. Okay. Ioana, prima întrebare e pentru tine, deci. Spunem Ioana, care este capitala Filipinelor? Hai că Manila. Manila, Manila adevăr. Vasile, care este capitala Malaeziei? Și asta e simplu. Kuala Lumpur. Bravo. Ea, uite ce știu oamenii ăștia. Ioana, din ce județ provine Simona Halep? Constanța. Din Constanța, bravo. Ioana. Bravo, Vasile. Cum o chema pe atleta româncă născută în 1932, mare campioană, după care a fost denumit și un complex sportiv în București? Mare. Un stadion. Liamana Liu. O Lia -Liu. Liu, liu. liu Ioana. Ioana, ce băutură alcoolică mexicană se face din planta numită agave? În uh, tequila. Tequila, bom, bom. Vasile, de de știut. Din ce carne se face preparatul italian denumit Osobuco? Uh, cum? Osobuco, din ce carne se face Osobuco? Carne de ce? Vită. Vită, domne. Deci sunteți mamă. 6 stai... răspunsuri din 6. Am încurcat, roadă de tot. Da. Uh, Ioana, care este numele maghiar al orașului Cluj Napoca? Uh. Coloșvar. Coloșvar Vasile, care este numele nemțesc al orașului Sibiu? Uh, Hermaștat Mamă, 8 răspunsuri, nicio greșeală <laughs> ce îmi place, ce îmi place Ia să vedem pe cine trimitem la mare, la spa da. Ioana, la fel Foarte simplu, numai trebuie să te gândești un pic La ce dată a fost arestat din ordinul regelui Mihai mareșalul Antonescu, conducătorul românii în al doilea război mondial? Hai ca e simplu. Mm. Nu știi? Uh, ha, 10 mai? Nu, 10 mai era ziua regelui. 23 august 1944. Prima greșeală. Da. Mergem mai departe. Vasile, de veche în lanul de... E Se Secar. Se Se Ai mă, că am găsit răspunsurile. Mamă, Ioana, e foarte o... simpatică, Ioana, foarte bine. Foarte bune a fost dimineața asta. Ioana. Felicitări. Bravo, bravo. Bravo, Ioana, mulțumim tare mult. Felicitări, Vasile, pentru că tu ești câștigătorul unui sejur de două nopți la Ana Hotels Europa din Eforie Nord pentru două persoane oferite de Europa FM și Ana Hotels Europa din Eforie Nord. Destinația perfectă pentru un time-out de la citația urbană anahotels.ro și găsește pachetul care ți se potrivește. Bravo Vasile. Cu cine mergi? Mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Cu prietena mea. Cu prietena ta. Distracție Bine. plăcută. Distracție plăcută. Distracția. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Da. need i, I gave a time Ascultat la Europa FM 8 și 47 de minute În câteva minute vine Cătălin Tolontan Arena lui Cătălin Tolontan După ora 9, imediat după știri Bine, în sfârșit utilitate găsită Pentru Palatul Parlamentului În Palatul Parlamentului se vor filma Scene dintr-un film de groază Ce tare, ne vă les procurorii? Da. <laughs> Fugiți, ninja lui! <laughs> Vin băieții da. Eu nu prea înțeleg știrea asta Am văzut, în Palatul Parlamentului se vor filma Scene dintr-un film de groază Păi nu se întâmplă zilnic, adică nu sunt transmisiuni în direct zilnic no, de acolo. Ce? A, și după care am văzut că este de artă de data asta. Deci, Palatul Parlamentului va primi 5.000 de euro pe oră pentru filmări la o peliculă horror numită The Nun, produsă de Warner Bros. The Nun, deci călugărița. Mm -hmm. Călugărița. Ok, să nu comentăm da? Deci în sfârșit un pic de sfințenie Ca să zic așa da, da, sau da, poate da, da. La Palatul Parlamentului Sau poate este doar o costumație Cine știe da. um, Am avut o solicitare din partea Studioului Cinematografic Castelfin Pentru a filma în iunie, câteva secvențe într un proiect, acesta se intitulează Danan, declară Ioana Bran, secretar al Camerei Deputaților. Subiectul acestui film este activitatea în lăcașurile monastice în perioada imediat următoare de după... Mă rog, imediat următoare celui de-al doilea război mondial. Mamă, deci... Vrei să filmezi într-o mănăstire? Alegi Palatul Parlamentului, chiar că e film de groază. Nu înțeleg nimic. Păi da, Potrivit, catedrala nu era gata. Da. Potrivit memorandului intern, utilizarea spațiilor se tarifează conform, nu știu ce, 5.000 de euro pe oră. Filmare profesională. Pe bază de contract, dacă turnau un film cu mafioți, Puteau pune la dispoziție și distribuția. Cu <laughs> personaje, cu tot ce vrei. Era, de la, era reality show. Reality. Dar nu mai Or... era film până la urmă. <laughs> Garden City, Katy Mendita, Imagination, cea mai bună muzică Europa FM și știrile care contează imediat. That nothing here has changed Let's rewind We'll be fine You forgave me Believe I'm sorry Cause your eyes Will be fine From making sight 53 de minute. Vă reamintesc că astăzi am început programul cu o piesă nouă de la Carlos Dreams și Ina, care îi place foarte mult Ioanei. Am vorbit mai devreme despre asta. Mâine, cam pe la ora asta, o să vă uh, propunem piesa la Radio Voting și o să vă invităm să ne spuneți dacă vă place sau nu. Între timp, spuneam de arena lui Cătălin Tolontan, peste câteva minute în deșteptarea și ne întâlnim cu de Motans live. Ascultăm o mie de rotații pe minut și îl întrebăm pe Motan dacă știe ce e live pe plajă. Că e de mai puțină vreme în România și să nu știe, dar îi explicăm și o să și vadă pentru că este invitatul nostru la live pe plajă 2017.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 Pergâmbir. Răcorim România cu 400.000 de lei bani gheață. Trimite în perioada 31 martie 31 mai codul de subcheiță sau capacul albastru prin SMS la 1750 tarif normal sau pe răcorimromânia.ro și poți câștiga 500 de lei în fiecare oră. Regulamentul disponibil gratuit pe România.ro. Asta da răcorire! Pergămbir. prieteni știu de ce. Răcorește-te responsabil!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 da, tocmai tot mai ascendat testul ăla la fizică. Si am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme. Si acum o simt așa, fără vlagă, ce să fac? încearcă Parasinus. De Oricât de despăruitoare ar fi leceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de leceală te vor ajuta. Cu impact, Parasinus este gata de atac. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 Vă!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 ur combate retenția de apă și îți redă încredere în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? ur tren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. De câte ori mă gândesc la noi doi, anzi? mă gândesc la familiile noastre ieri, la cum am învățat fiecare ce înseamnă dragostea, grijă, susținere.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 Noul impozit pe gospodării, sistem pe care actuala putere îl va aplicat de la 1 ianuarie 2018, criticat de opoziție, pe cere guvernului și actualei majorități parlamentare să nu elimine cota unică de impozitare. Șefa interimar a formațiunii Raluca Turcan spune că noul sistem de impozitare este în dezavantajul salariaților. Aceștia vor fi obligați să completeze anual declarații de venit și să-și achite singur impozitul pe venit plătit în prezent de angajatori. Noul sistem de impozitare bulversează contribuabilii și transferă complet responsabilitatea de la angajat la angajator, fără însă să existe vreo posibilitate constituțională de a obliga angajatorul să suplimenteze salariile angajaților cu impozitul pe care ar trebui să-l plătească suplimentar. Această variantă îngreunează sistemul de colectare a impozitului, va duce la creșterea economiei negre, exact cum s-a întâmplat în timpul guvernării Adriana Stas. Guvernul intenționează să scadă cota unică de impozitare de la 16% la 10%, începând cu 1 ianuarie 2018, însă această cotă nu se va aplica fiecărui salariat în parte, ci venitului global al unei gospodării. Familiile cu venituri lunare mai mici de 2000 de lei nu vor plăti impozit pe venit. 23 de decese la nivel național din cauza rujeolei. încă un bebeluș, o fetiță în vârstă de 5 luni din Lugoj a murit la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș din Timișoara din cauza unor complicații la plămâni. Copila nu fusese vaccinată împotriva pojarului. Săptămâna trecută un alt copil de câteva luni a murit din aceeași cauză la Spitalul de copii lui Surcanu din Timișoara. Între timp, ministrul Sănătății Florian Bodog anunță că săptămâna viitoare vor ajunge în țară dozele de vaccin împotriva rupeolei. Autoritățile de la București au comandat 109 de doze de vaccin ROR, având în vedere că în România este epidemia de rujeolă. Ministrul Sănătății spune că a interzis exporturile de vaccin împotriva acestei boli. Decizia a fost luată după ce distribuitorii de medicamente au vândut deja în străinătate peste 2000 de doze de ser la prețuri mai mari decât în România. Noi am demarat procedura de interzicere a vaccinului, se face cu notificarea Comisiei Europene, dar nu am așteptat să facem notificarea, ci prin Agenția Națională a Medicamentului am notificat toți distribuitorii și am oprit toate cantitățile de vaccin în depozită. Deci în momentul de față avem intrate, deja sunt la Direcție de Sănătate Publică, cantitățile de vaccin hexavalent și cantitățile de vaccin tetravalent, iar în ceea ce privește vaccinul pentru rujeulă, săptămâna viitoare am asigură că va fi în țară. Numărul cazurilor de rujeul a ajuns la aproape 5.000 din septembrie și până acum cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în vestul țării, în județele Caraș-Severin, Timiș și Arad. Compania austriacă OMV, acționarul majoritar al Petrom, a dat în judecată România la Curtea Internațională de Comerț din Paris. Statul României este acuzat că nu și-a respectat obligațiile din contractul de privatizare. OMV cere despăgubiri de 34 de milioane de euro. Florentina Mihăiță în 2004, atunci când a semnat contractul de privatizare al Petrom, statul român s-a angajat că va plăti OMV sumele pe care această companie le va investi pentru refacerea mediului în urma poluării istorice create de Petrom înainte de privatizare. Costurile au fost estimate atunci la peste 500 de milioane de euro. În aprilie anul trecut, compania austriacă a trimis o notificare statului român, prin care avertiza că nu a plătit suma de 34 de milioane de euro pentru decontaminarea unor sonde și reabilitarea mediului. Cele două părți aveau la dispoziție 180 de zile pe pentru a rezolva amiabil această dispută. Cum termenul a expirat încă din octombrie anul trecut, OMV a inițiat procedurile de arbitraj împotriva României, iar compania austriacă ar putea avea câștig de cauză la Curtea Internațională de Comerț din Paris, mai ales că aceste obligații privind plățile către OMV sunt menționate în contractul de privatizare. Procurorii anticorupție au cerut instanței un nou mandat de arestare al treilea pe numele fostului deputat Sebastian Ghiță. Este dosarul în care Ghiță este judecată alături de fostul primar al ploieștiului, Iulian Bădescu. Fostul deputat i-ar fi oferit acestuia o casă pentru a sponsoriza echipa de basket de la bugetul local. Sebastian Ghiță se află acum în custodia polițiștilor din capitala Serbiei. Autoritățile de la București așteaptă extrădarea. În țara, omul de afaceri este vizat de mai multe dosare de corupție. Știrile se opresc. Deocamdată aici ne cu alte informații este Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a ratat șansa de a-și-a titlul de campioană cu trei etape înainte de finalul preofului, a remizat 1-1 cu principala contracandidată, viitorul, după ce a dominat copios meciul de pe arena națională. Pintilia a deschis cărul în finalul primei reprizei, iar fostul stelist Țucu a egalat în minutul 73 la singurul șut pe poarta al oaspeților. Când se bucura pentru golul egalizator, Hodorogea a suferit o întorsă, iar Hagi epuizase schimbările, astfel că viitorul a jucat în inferioritate numerică ultimele 20 de minute. Pe parcursul partidei, FCSB a mai avut o bară, un gol anulat pentru offside, o minge respinsă de pe linia porții, iar Laurențiu Regecam cam a reclamat neacordarea a două penaltiuri în prima repriză. De cealaltă parte, Gheorghe Hagi admite că echipa lui a fost norocoasă și că portarul nu are cel mai mare merit pentru punctul care ține încă deschisă lupta pentru titlu. FCSB păstrează un avans de 3 puncte față de viitorul, iar lunea viitoare va juca derbi biul cu Dinamo. Hai că vedem. Interesant, palpitant, a zice, ce se întâmplă în campionatul românesc. Lipsește Steaua, că în rest e toată lumea acolo. 9 și 5 minute, urmează arena lui Cătălin Tolontan în deșeptarea la Europa FM și live din garajul Europa FM, The în 1000 de rotații pe minut. Europa FM. Ver cu tine. To the music vibe And the voice, just the with girls, the pills in the hair while the shots and men just sit way over there And the songs that get out of each one better than before And you're singing the songs thinking this is the life And you wake up in the morning and your head twist the size Where you gonna go, where you gonna go Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is the life And you wake up in the morning and your head first was the size. Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road Before, and you're heading outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do. Talking about rubber ragger and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have this twist of size. Where you gonna go, where you gonna go? And where you gon' sleep tonight? And you singing. Thinking this isn't life, and you wake up in the morning, and your head is full of stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna go? This is a life, and you wake up in the morning, and your hip first, what's the size? where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you singing the song, singing this is a life, and you're 9 minute, arena lui Cătălin Tolontan a început uh, acum câteva minute pe holurile Europa FM. Bună dimineața Cătălin, bună dimineața Vlad Bună dimineața! V-ați Bun. făcut încălzirea Nu, eu am vorbit pe hol ca să nu vorbesc aici că e rubrica <laughs> domnului Tolontan și am tendința asta să intru peste el. Salut Cătălin! Salut, cum am spus dat data trecută deși l-am adus pe Cătălin să facă rubrica o faci tu Vlad da. de primație, nu? <laughs> nu știu dacă era observație de organigramă mă da. simt în pericol. Mă scuzați, vă mă rog da. Venistem cu altă temă, dar într-adevăr ceea ce spunea Vlad la începutul uh, discuției noastre din această dimineață merită să, să, să fie auzit și de către ascultători și anume, care este responsabilitatea noastră a jurnaliștilor față de accidentul sau în fața accidentului dramatic uh, în care doi copii au murit, doi adolescenți, doi copii au murit în, în Carpații acum, trei zile, nu? Sâmbătă. A fost sâmbătă, uh, da. și sâmbătă. În condițiile în care da. erau avertismente de avalanșă de gradul 5, poscare de 1 la 5, de de unul la 5. Adică de da. Da. Și Vlad spunea că faptul că noi am aplaudat uh, aceste performanțe uh, juvenile, deși ele nu sunt omologate internațional și am încurajat uh, ascensiunea unor copii pe vârfuri din ce în ce mai periculoase, este practic un preț al celebrității la care noi am, am tăcut. Da, ba din potrivă, nu, nu, am cotizat la acest, la la cezăresc. La cezăresc. Da. da, eu cred că asta e o întrebare pe care gazetarii trebuie să-și opună. Aici nu mai vorbim, aici nu mai sunt discuții de astea, de politică, de cine a greșit, ce a făcut. Nu. Familia Popescu a promovat aceste pseudo-recorduri de vârstă în atingerea unor vârfuri de către copii minori. Ele nu există, nu sunt, când zic pseudo-record, nu, nu există recordurile astea, nu sunt omologate, nu e vreo competiție internațională de ce copil urcă mai devreme pe un vârf de 7.000 de metri. Asta e doar o chestiune de marketing. Și eu, sunt, eu mă gândesc că de ce nu ne-am prins? Că astea au fost știri larg difuzate, am verificat, noi în deșteptarea nu am vorbit despre asta. Dar, uh, nu, dar, noi atât, la asta dar nici nu ne am vorbit împotrivit, despre asta. iar Europa -am scris a, a, asta a difuzat reportaje. Ori. Și am găsit, cu asta închei, că știu că e rubricata. am găsit interviuri cu uh, acest domn, Popescu, care spunea cum se luptă cu uh, un stat, cu statul argentinian în cazul respectiv, care are reguli, care interzic minorilor, copiilor sub 14 ani să urce pe Aconcagua și cum el a angajat un avocat ca să uh, învingă statul argentinian uh, și ca să-i permită fetiței care a și Morigeta Dor Popescu să urce mai sunt mărturii care spun că a încălcat legea că a dus-o dus pe cealaltă să pe Crina Popescu, a, ar fi dus-o cu acte false. Pe fals. Ca să la, o alt, a, a, la o asemenea știere. A, a crescut-o în vârstă pe fals. Da. Asta, e un, asta e un procedeu pe care românii îl folosesc foarte des. Dincolo de, la, dincolo de discuția filozofică, pe care foarte interesant a punctat-o Lucian Boian într-una dintre călțile sale, că noi suntem un popor care ne împlinim prin performanța altora, sportiv, la sportiv se referea în primul rând, dar și alpinismul este un sport. Ce s-a întâmplat în, în anii 80 în România? Noi am scris mult despre asta la, în ziar. Din cauza faptului că gimnastele erau protejate și nu puteau fi gimnaste de 10 ani, la un moment dat, care să concureze la seniori, nicăieri în lume, de ce? Pentru că li se periclita sănătatea. Da. Exercițiile erau atât de dure, antrenamentele îngrozitoare, riscul asupra oaselor organismului era uriaș. Și atunci, Federația Internațională a venit și a spus, nu, punem o limită de vârstă. Ce a făcut România? A falsificat pașapoartele. Adică, sub 10 ani nu aveți voie exact. să. Exact. România a falsificat pașapoartele sportivelor, astfel încât ele deveneau cu 2, cu 3 ani, cu un an mai mari decât erau periclitând în de act, vârsta în și de, acesta, este unul, exact, acesta este unul dintre motivele pentru care vedem foarte multe dintre marile noastre performere în situații dificile, medical vorbind astăzi. Foarte, foarte multe. Și nu numai cele împlinite pe care le știm, campioanele olimpice și așa mai departe, ci, ci și zecile și sutele de sportive pe care nu le cunoaștem și care s-au ales mai degrabă cu suferință. Uh -huh. Deci ia, noi facem asta. Asta este, unul dintre, asta este una dintre explicații, nu o scuză, pur și simplu încerc să-mi explic rațional de ce am aplaudat cu toții, ceea ce trebuia să aplaudăm, poate, dar să și scrutăm, să și întrebăm. Da. Au existat câteva semne, au existat câțiva oameni, că asta este un alt lucru îngrijorător. Nu toată lumea sau nu toată lumea s-a bucurat. Unora li s-a părut în regulă. Au fost câțiva. Sunt pe aici pe colo mărturii. Un blogger, unul doi alpiniști care au avut o dispută în interiorul cluburilor de alpinism. Uh, un fotoreporter alpinist care a sesizat că ceva nu e în regulă acolo. Cineva care a participat la o expediție în care s-a intersectat cu familia Popescu și a văzut lucruri care nu sunt în regulă. Dar uh, O sesizare la protecția copilului. Adică au fost semne. Faptele lor n-au reușit încă să da. se străbată uh, pe platforma media da. mainstream. Deci n-au da. intrat în dezbaterea publică din cauza, asta e din cauza presei. Da. După cum, ca să revin la subiectul de, de, pe care vreau să-l propunați dimineață, dar pe care îl scurtez acum, nici povestea cu sănătatea, că mă, ne tot întoarcem obsesiv la ea, nu a prins foarte mulți ani discuția. Deci pur și simplu jurnaliștii, noi toți, nu ne-am, între ghilimele, luat de manageri de spital, de mari mogulei sănătății din România, dintr-un sentiment de respect, din din, dintr-un sentiment uh, interesat, din foarte multe uh, motive, pe care le, simt, le resimt cu siguranță și oamenii care ne ascultă acum. Medicul era un zeu în România și ne raportam, ne cocârjeam pur și simplu, fizic, în momentul în care intram într-un spital, dacă ne amintim, cu toții și oamenii care ascultă acum Europa FM, își dau seama că atunci când intri într-un spital, te, te cocârjești pur și simplu, și de frică, dar și de respect. Bun. Ce am descoperit noi, apropo de spitalul Sfânta Maria, unde se face transplant de fica, de fapt nu s-a mai făcut de aproape un an, și urmează să se facă transplant de plămâni. Managerul, manager scuzați acestui spital, Narcis Scopcă, are o declarație de avere infimă, practic. În ciuda aceste declarații de avere infime, el locuiește în două vile, în pipera, cu teren, de, cu nocturnă, de sport, cu piscină, care nu sunt declarate în această declarație. Deci el locuiește undeva unde nu, nu, nu Bun, a declarat. Trebuie spus că are de să dea declarație de afaceri pentru că el nu este o persoană particulară. Exact, adică... este un manager de spital public. Despre exact. asta vorbim, da. sigur. E obligația lui. Ca să faci concordanța și, între venituri și, și celtuieli. Și gestionează bugete semnificative. Gestionează bugete care ajung în acest an undeva spre 20 de milioane de euro. Bun. Acum, Toată lumea se întreabă cum de a fost posibil ca atâția ani nimeni să nu vadă aceste discrepanțe, între cât câștigă un manager de spital și care, este, care sunt investițiile, care e averea băiatului studiază în, în Florența, în Italia. Bun, foarte bine. Problema e că nu se potrivește toate aceste lucruri cu veniturile. Una dintre explicații este următoarea: a fost permanent, și nu e vorba doar despre cazul lui, protejat de către primăria capitalei. Ca să spunem clar lucrurile astea. Și lucrul ăsta se întâmplă și astăzi. De ce se întâmplă și astăzi? Pentru că, iată, de exemplu, consilierul, asta scriem noi astăzi, consilierul mâna dreaptă pe sănătate, consilierul personal pe sănătate al Gabriele Firea, se numește Anca Comănici, este fostă subordonată al lui Narciscop, că șefa achizițiilor tuturor acestor contracte care trebuie să luăm de Și astăzi este nu doar consilier lui Gabi Fira, ci și. Membru în Consiliul de Administrație, cu alte cuvinte, șeful managerului uh, uh, Nace Toate aceste uh, ramificații despre care nu prea s-a vorbit până acum nici, și pentru că n-am avut răbdare noi presa și pentru că am ignorat problema sănătății, tocmai pentru că am zeificat oamenii de acolo ajung abia astăzi la, la iveală. Uh -huh. Iar asta, ca și în cazul cu care am deschis discuția uh, Vlad și Zaf, înseamnă viață, de fapt. Da. Asta sunt costuri. Noi aici nu vorbim despre autostradă, despre un pot, despre niște blocuri neapărat, nu vorbim despre uh -huh. un teren de sport neapărat. Discutăm despre felul în care tăcerea își cotizează la creșterea riscului asupra vieții oamenilor. Da. Cred că e o chestiune culturală pe măsură ce, sunt, pe măsură ce te duci din vest spre est, devine din ce în ce mai evident că în autoritatea nu e contestată. Sunt profesori sau conferențiari sau oameni care țin uh, discursuri, care vin în România și nu primesc întrebări din partea publicului și povestesc. Dacă în aș ține prelegerea asta, aș fi întrerupt din 3 în 3 minute decât o întrebare din public. Da, asta cum e, de asta cum e. Pe măsură ce te îndrepți spre Est, primești din ce în ce mai puține întrebări, ca să ajungi undeva în țările musulmane, unde cel care este la catedră sau care ține o prelegere sau care este profesorul nu e contestat în niciun fel niciodată, nici în timpul lecturii, nici după. Ce spune ăla este... Lege, Dumnezeu. Așa e. În România, dacă te duci, nu se pun întrebări. Poate după ce se termină totul, îl tragi de o parte. Și ce voiam să vă întreb? Dacă. Mi-a venit o dar de ce n-ați întrebat atunci? Aia, aia nu voiam să deranjez. Ține-te de bine, o da. Observația ta este foarte bună. Sigur, nu a te-ai citit un pet de undeva. Dar, dar, așa se întâmplă, fix așa se întâmplă lucrurile. Și noi uităm de fiecare dată că, de fapt, civilizația europeană s-a construit pe polemică civilizată, pe controversă intelectuală, pe dezbaterea ideilor, și că atunci când cineva spune ceva despre un, un, un lucru pe care noi l-am făcut, nu-i o acuză, nu, nu ar trebui să o luăm personal, nu e neapărat o chestiune despre noi, nu ne vizează strict pe noi ca ființă, vizează faptele noastre, ideile noastre, uneori, lucrurile pe care le, le reușim sau nu le reușim. Din punctul de vedere tăcerea și lipsa controversei publice în ambele cazuri și în cazul spitalului de, de plămâni. Mă rog, Spitalul Sfânta Maria care vrea să facă transplant de plămâni și în cazul nenorocirii celor, do celor doi copii alpiniști tăcerea și lipsa noastră de, de curiozitate până la urmă umană și de respect pentru viața umană ne-a adus aici. Da, și mulțumesc și ca să facă precizarea, ci primul pe care l-am văzut remarcând tăcerea asta în Est a fost Mario Garcia, care este un faimos desenator de gazete, despre care sunt convins că ai auzit, tu fost da, desenator România de România Liberă, ultimul ziar de gazete. România desenat de Mario da, Garcia. Un tip, un designer formidabil. Da. Mulțumim foarte mult, Cătălin. Arenele lui Cătălin Tolontan și Mai Vlad Da. Mulțumim tare mult. The Motons Live din garajul Europa FM în doar câteva minute.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 produse. Comanda acum smartphone All View pe nou, Energy Light cu acumulator de 4 miliampere oră, procesor octa-core, 3 GB RAM și cameră de 13 megapixel la prețul special de 799 lei. Ar o nebunie să nu profiți de așa oferte. Emag. Online va fi simplu. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? URACTIV tren. Combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Ur -activ -tren și. Ai picioare suple din nou, caută promoțiile în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar de fiecare dată aceeași poveste pete galbene pe bluzele preferate din cauza transpirației până când am cumpărat din farmacie TranspiBlock. acum e atât de ușor folosesc TranspiBlock o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt mereu încrezătoare TranspiBlock, împotriva transpirației excesive Mâine începe de azi în acum sunt ascunse toate începuturile fie că ne implicăm, acționăm sau stăm impasibili timpul trece oricum Bono a ales implicarea prin parteneriatul cu Salvați Copii a ales să ofere o șansă viitorului copiilor, celor care au timp să se formeze, să evolueze, să crească. implicăte te și tu! Susține educația! Prin fiecare produs bono-cumpărat, susții campania pentru reducerea abandonului școlar împreună azi, pentru viitor!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 Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Îmi spuneai că se poate, că pot să scape pe trecut. Doar să îmi te Ma Să-l ascult și să nu mă gândesc. Câte amintiri frumoase, ce din când în când mă pline. Tu m-ai transformat în vară, fie care am În la Europa FM, suntem în garajul Europa FM, ne puteți urmări live și pe pagina de Facebook. O să mă vedeți doar pe mine, pentru că Vlad nu e obișnuit cu camerele, el n-a mai fost la televizor niciodată și da, de asta e mai retras. Dar Hai curaj. nici machiajul, nu e Hai. gata. Așa Hai. Cu... Vlad, uite, acolo trebuie să te De The Motants Live, în deșteptarea, bună dimineața! Bună dimineața! Aici, eu, eu până la nu mai știu, The Motants e o trupă sau ești tu? Sau când nu înțeleg. E o trupă conceptuală. Hai să... o trupă conceptuală, stai, explică în chestia asta. E așa, e <laughs> Eu o trupă mă Asta e. Măcar am aflat ceva dimineața asta. Bine ai venit în garajul Europa FM. Bine venit, ne găsit, Ești deja mai relaxat. Așa că ne-am întâlnit prima dată când ai venit cu prima piesă, și când ai fost prima dată la radio, la Europa FM, erai ușor mai timid, dar deja ești foarte bine. Am văzut că prin foarte bine piesele în cluburi, e foarte multă lume. Cum ai făcut de în câteva luni, ești peste tot? Am făcut ce-mi ce plăcea, probabil de aia. Cu pasiune. Cu pasiune. Răspunsurile sunt foarte simple. Bine. Suntem la 1000 de rotații pe minut. Piesa asta ne-a atras nouă atenția cu vreo două săptămâni. Recunosc, Ioana ne-a zis, hai să punem piesa la Radio Voting. Și a trecut foarte bine. Adică nu m-aș fi așteptat. un nume nou până la urmă. Piesa era absolut nouă. Cred că era lansată cu o zi înainte și a trecut foarte mult. Ai făcut ceva? Nu știu. E vreo chestie, vreo chichiță pe la care ai apelat uh, să ne păcălești cu piesa asta? Nu am păcălit pe nimeni. Am dat așa cum a fost. Na. Adică și eu nu m-am așteptat că o să aibă așa reacții buni, pentru că e mai mult lirică, dar a trecut foarte bine, exact. Asta în timp ce Weekend, piesa cu Delia, e numărul unu în momentul ăsta. Cât E știu. Ești fericit, da? Ești fericit. Foarte bine. Noi cu artiștii care ajung numărul 1 avem o treabă. Îi invităm la live pe plajă. E concertul, cred că am ajuns la 6 ediția anul 2017, 27, 28 și 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Nu cred că ai fost vreodată acolo. Ai fost vreodată la noi la mare? O să vii anul ăsta și o să vezi o mulțime mare, mare de tot care sper să te aplaude. Poate când și piesa asta. 1000 de rotații pe minut. N-o prezinți? Dacă ceri lumea, e cum să nu. Hai să vedem. O mie de rotații pe minut. de Motans live în deșteptarea la Europa FM din garajul Europa FM. Parfumul <coughs> tău se țin în strân de cămașa mea tu n să știi cum zgârâie în gâtă Cum te durere strâng din dinți îl înghid. Tu ai lăsat în urmă ta Doar amintiri pe cămaja mea În fine, tu ai ales să pleci Nu am de gând să te mai țin. Tu ai ales în loc de gând voru roșu sub un cer senit Înghid noduri, mă trec fiorit e nouă nou acum când tu ai tot ce ai visea Iar eu Doar o câmașă de spălat yeah. Toate capriciile tale Le la la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci de u Cu o mie de rotații femină Toate săruturile tale Le spăl la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci de u. Cu o mie de rotații femină am greșit de prea multe ori și vezi Când drumul nostru trece în pantă Poate ar fi trebuit să ne gândim de două ori Sau măcar o dată Poate ar fi trebuit să ne oprim Am zidit o dragoste din ură și greșeli Circumstanțele urmează mâine păcat Că nu mai preveni prevenit de ei Poate toate capriciile tale, tale le la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci, de uit Cu 1000 de rotații pe minut Toate săruturile tale Le la 90 de grade Te rog să nu te mai întorci, de uit Cu 1000 de rotații pe minut Da, recunosc că a fost frumos, dar ai prea multe mofturi pentru sistemul meu nervos. Nai, nu, no, nu, no, e de la viața mea. Nici măcar nu te mai urăsc deja. Și nu e o piesă de dragoste, în cazul dat, în cazul dat e piesa în care pur și simplu fac curaj. Și Dacă te înduci crezi că sufă și sunt slab, promit, hai să găsești un monstru îmbrăcat în alba La de tale.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 Mama, mama! sunteți din ce, în ce mai bune, adică, n-aș fi avut impresia asta, acum câte luni v-ați lansat în România? Poftim? De acum câteva luni, câteva, câteva, sunt 3-4 luni, băieți. nu? Cam să... așa. Hai, pune șase. A, și atitudine, e ceva schimbat în tot ce ați făcut. Al... -a... Stai să am roșit, a, nu, e de la reflectoare. Nu, asta e de la, na, mă rog, de la emoții, aer. Să știi că undeva dincolo de, de, de camerele astea un, cu ajutorul căruia ne vedem și ne vede lumea pe Facebook, sunt și câteva colegi care au zis: "Doina, dar parcă după piesa asta arată și mai bine." Adică s-a împlinit omul, face se duce ceva. Să la sală mănâncând că printreat că era mai frig, eram mai fier. A la. mă Daci! <laughs> o mie de rotații pe minut am ascultat în garaj, îți mulțumim tare mult. S -s -s -s. Uh, mai, mai am o dilemă. Cum e de motans sau de motans? Uh... Deja nu mai atrag atenția la fazele astea. Eu am conceput ca vomotans, uh -huh. să fie așa un pic mai, mai, spre, mai românesc, dar dacă lumea preferă vomotans... E... Nici nu mai contează. Da, e la fel ca muzica, adică noi facem piesele, dar deja oamenii decid cum le primesc la suflet. asta e faza. Asta diferă de la individ la individ. Mulțumim tare mult, Motanule, eu să spun așa mereu că așa mi a plăcut de la început. Și nu o să renunț la momentul ăla când poate veni cu un Rottweiler aici, în garaj, să vedem ce face Motanul se în situația aia. Nu <laughs> prietenește. Mulțumim! Numai bine! Numai bine și vă mulțumim frumos de invitație, George. Ascultă la radio Cu Andreea Esca La Europa FM Tu ai simțit că o să faci istorie? Nu, n-am știut Pentru gimnastica lumii, vreau să zic Și nici nu m-am gândit să fac istorie Pentru că nu înțelegeam ce înseamnă să fac istorie N-am înțeles nici ce înseamnă antidoping Și ce, ce ai înțeles înfățat? tu ce înseamnă antidoping acolo? Uh, nu, nu știam de, după ce se uită Da, uh, de da. ce caută Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă De la ora 12 să fim împreună La radio, la Europa FM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 Am scăpat de dureri articulare Mă simt ca la 20 de ani Cum așa? Uite te la mine De când cu SupraMax Articulații acut Cobor scările, mă mișc ușor Iar când mă ridic de pe scaun Nu mă mai doare nimic <gâng> Ei, păi dacă e așa Hai la dans! SupraMax Articulații Întinerește-ți mobilitatea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 Miel, miile și în multe alte moduri. Dar pentru toți însemnăm un singur lucru: calitate. Mile, numărul 1 în producția de electrocasnice premium. Acum mai aproape de tine pe calea dorovanților 2028, vis a -vis de ASE. Și apropo, se spune miile, v-așteptam. Eu Europa e Cea mai bună muzică each other but the night was warm și 45 de minute. Da, au revenit inghierei de mașini, oameni buni, după câte știm prea bine, au început să acționeze în sectorul 4 din capitală. Serios? Da, N-aveau normele. Au început... Da, s-au terminat. De acum nu este legal și au început să apară și incidente. Ce? Și cineva a filmat ieri un astfel de incident în sectorul 4, Ia. când au scăpat mașina din chingi. Meserie! Asta a fost imediat după ce s-a scăpat toată treaba. ți Încercați cu alta. ca mașina, Da, noi, ca să înțelegem, au luat o mașină cu chingile respective, n-au prins-o așa cum trebuie și a scăpat din chingă. Și a căzut. Când era la 2 metri în aer. Da. a filmat lumea Stiga, meserie! Și lumea de pe margine, știi, Mitică, Mitică Bucureștian. ce poate să facă Mitică? Încercați cu alta. Da, da, da. <laughs> da. da. Uh, oricum aș vrea să remarc faptul că adică nu se aude prea bine pe registrarea noastră, dar vinovat pare să fie acolo un domn numit Costică. A, nu? Dorel? Da, asta. Deci s-au schimbat lucrurile. Nu mai e Dorel acum, ci Costică. El n-a prins bine. Cred că n-a avea scuțitul la el ca da. și fost Dorel. El <laughs> a schimbat. El a scăpat mașina din și Costică. Domn Costică, ai grijă. Băi, pe mine mă îngrijorează treaba asta, că ne râdem, Ai adică... grijă de unde... Parchezi. Am întotdeauna grijă unde parchez, Dar mi-e milă totuși, de niște Cogăsă oameni parcată vertical. Da, Care dau niște bani pe mașinile alea E adevărat da. că le lasă și aiurea Și vine un costică mitică Și face mașina Don't be so Shai, Imani, ți-ai pierdut portofelul ieri, vreau să-mi povestești chestia asta Mi-am pierdut portofelul alaltă ieri Alaltă ieri, și el l găsit? vă povestesc găsit. ce s-a Bine, hai, ține peste câteva minute, Imani, Don't be so Shai, rămâneți cu Europa FM, bună dimineața to my side, do you feel my heat on oh, your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right, take off my clothes, oh bless me father, don't bless me why, you're right, you're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 You're right, you're right You're right Just race so much faster. I drum myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And the soul got oh here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat?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 So shy. You're right. You're right. I take off my clothes and bless me further. Don't ask me why. Don't ask me why. Don't ask me why. 9 și 50 de minute, ne pregătim să predăm ștafeta, cum se spune, vine domnul Dinu să vă facă plinul. Nu știa că de bani. Bine. Eu rezolvasem, Până în dimineața asta rezolvasem câte o intervenție în fiecare emisiune în următoarele 2-3 săptămâni. Nu Eram liniștit, aveam o epope întreagă pentru că mi-am pierdut portofelul în weekend. Dar nu e clar, nu știi. e clar încă exact pe unde și cum, o să vă povestesc. Dar portofelul cu Practic toate actele și toate cardurile și toate abonamentele și toate alea, mai puțin un card care întâmplător era lăsat în casă. Și am zis, bine, am din ce să trăiesc. Asta a fost, am pierdut, l-am căutat ca blestematul și m-am gândit, urmează epopeea refacerii actelor. Să vezi ce o să am eu de povestit la radio Interacțiune cu permisul auto Cu buletinul, cu toate astea Cu refacerea cardurilor Cred și așa, tot, <laughs> ce așa. Da. Și după unele ezitări Aseara am sunat să anulez cardurile Bancare Trei carduri bancare Mă odăi ceva Da, îmi place să am diversitate. Nu neapăr fonduri, dar diversitate, știi, să scot și să spună, pe asta nu mai aveți fonduri. E nu nimic. Atunci ia încercați-l pe asta, nici pe ăsta. atunci ia încercați l pe asta, știi? Da, și m-am luptat. A fost a fost simplu. fost, nu, a fost un domn foarte simpatic, foarte de treabă, mi-a răspuns. Problema era că mânca vocalele atunci când vorbea la telefon. Și așa vorbea tot ăsta. Așa, și era foarte obositor de înțeles Da, și amândoi Cred că eram epuizați, pentru că el tot încerca Să-mi explice ce trebuie să fac și eu îl puneam Să repete fiecare frază și eram Ce spuneți? Cât de să văd, mă Trebuie să ce? Ceva? La un s astăzi acum a pus pe hold și a plecat. Cred că s-o să fumezi o țigară, era absolut depuize și nu mai pot puise. Bine. Și după ce am anulat toate cardurile și am stabilit să mă duc urgent să iau cardurile noi de la altă filială bancară, am stabilit și unde, ne-am uitat împreună pe Google Maps, am ales-o, mi-am dat seama că degeaba m-am grăbit eu să îmi înlocuiesc cardurile pentru că n-am cum să le iau pentru că nu am buletin. Deci mai întâi trebuie buletinul ca să... Da. Doi, ce fac dacă n-am nici buletin, nici permis și mă oprește poliția? Adică ce pot să spun? Cum obțin eu o dovadă că nu mi am permis în conțiile în care nici măcar nu pot să mă leștimesc la poliție? Deci o bătăie de cap teribilă și am venit în dimineața asta la radio și cineva îmi lăsat un număr de telefon, Ai sunat la acest număr ca să vă recuperați toate actele, portofelul. Sigur, în portofel nu erau bani deloc. A deci... că fi fost dezamăgit, omul N-ai vorbit cu persoana respectivă Nu, n-am vorbit, urmează să suni, îmi că... mulțumesc anticipat da. Sunt tare curios dacă. Din tona ai să descoperi că e dezamăgită De faptul că da. nu avei bani, nu aveai deci, niște de... acte Domnul Petreanu, nici măcar 10 lei să nu aveți da, erau, Cred că erau 10 lei, cu da. poate adică, Eu nu înțeleg asta, tu folosești portofelul Doar pentru acte? Nu, strâng bonuri fiscale <laughs> <laughs> Pentru loteria bonurilor Știți, v-am mai spus că eu strâng bonuri fiscale Pentru loteria bonurilor. Dar nu mă uit niciodată ce numele s-au extras pe cuvânt. Îmi pare rău că te- poate recunosc, ești milionar și nu știi? Nu poți să fii, că dacă nu depui cererea în termenul de 30 de zile, cred sau A, cât expiră. e, se expiră. Și spre disperarea Ionelei care zice, ce faci cu ele? Păi le strâng poate ne uităm pe loteria și mai știi? Sigur că dar nu vrei să te și uiți? O să mă uiți eu uiți întotdeauna să mă uiți. Auzi, o totuși și imaginea asta mă depășește. Luca, ți imaginezi? Da, da? Vlad ajungând seara acasă epuizat puizat și scoțând așa bonurile din pantaloni, din blugi pantalon, și netezindu-le în clasori. Da, netezindu-le așa ca să stea cât, cât mai drepte. Asta mă supraestimez cu netezindu-le și nu știu ce. Da, cum, nu, ce da dacă mi le dă, de ce să le arunc? Adică Plus că e o problemă, știi, că acum ți le îți dă bonul. Îți întinde, exact. deci vă rog, nu plecați, luați bonus. Da, corect Ce să faci, nu poți să-l arunci pe jos, că e necivilizat nu atunci îl pui undeva, îl pui la tine Și când ajungi acasă, dacă tot le-ai Hai, poate cine știe Problema e, dacă ar putea să-mi aducă cineva aminte Să mă și uit, că poate am câștigat Dar n am solicitat premiul Uite, ai putea face asta azi, de fericire că cineva Ți-a găsit portofelul și că nu va mai trebui Să refaci toate actele, ci doar Trei carduri bancare pe care ți le-ai anulat. Da, am plătit comisiuni pentru ele. Da, pe unul aveam o datorie și la bancă mi-au zis nu vei putem înlocui decât dacă plătiți datoria. A, plătiți și datoria. Că am da. la <laughs> Vine Ciprian Dinu cu Europa Express. Numai bine! la <fie> aromas?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 și regulamentul pe bonuscaact.ro Uite ce rochie drăguță și sexy. Probează-o! Nu, de când iau anticoncepționale m-am îngrășat. Rețin apă, iar libidoul e la pământ. Încearcă Forfemina. Forfemina? Da, Forfemina. Soluția pentru o siluetă perfectă și libidou ridicat. Forfemina este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!